الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته ا كي اندل الى درسات ketika qauliya mutumma sallallahu alaihi hadith ya muaz bin jabal mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ala ukhbiruka bi برأس al-amr ala ukhbiruka bi يعني al-amr wa amuduhi wa zirwatuhu qultu ya yani muaz bin jabal bala ya rasul amr, al -islam. wa as-salatu wa dhirwatu, sanamee aljihad fi al fi sabili jana ile fadla ya jihad katika njia ya subhana Mungu Subhanahu na kwa nini ndio ikawa ndio upeo wa nundu ya Kiislamu yani ndio manzila ya juu katika Uislamu kwa kule ku Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipatia sifa ya zerwa watu sanami islam Katika zile ahadiith ambazo tulikuwa tuziangalie ingawa wakati ulikuwa ni mfupi tutaanza na hadithi kama jana nilivyoelezea kabla ya hapo Mtume صلى الله عليه وسلم amezungumzia abwaabul khair milango ya kheri. akataja katika hii milango akataja saum, sadaka na swalaatul layl mambo matatu haya mambo matatu kitabu ambacho ningependa watu wende wakisome ni salihin angalia mambo mawili tu ambayo yametajwa kama abwaabul lkhair. jambo la saum na sadaka. mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea nini kwa yule ambaye anafunga na kwa yule ambaye anatoa katika njia ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala na hapa ningependa kuelezea nukta ambayo ni muhimu sana Nukta ambayo ni muhimu sana kwa sababu wengi wanatumia hii kalima fi sabilillah katika njia ya makosa katika njia ya makosa wanazuoni wanaelezea kuwa popote pale utapata hiyo kalima ya fi sabilillah fi sabilillah hijaelezea ni katika njia ipi imesema tufi sabilillah ka ukijua inamaanisha aljihad popote pale utapata kalima ribat imetajwa ka ukijua na ukifahamu maana yake ni ribat katika jihad kama vile nitawapatia mfano kuwa niazimu subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo iko katika sura to al-imran anasema isbiru wasabiru warabitu hii warabitu kuwa mufungamani katika ribati muemu katika ribati maana yake ni ribati ya jihad na haiwezi kuwa na maana nyingine kwa sababu hapa imekuja mutlaqan Mfano mfano wa ribat kuja mukaid kuimepewa sifa fulani kitu fulani kimepewa sifa fulani ikaitwa ni ribat ili iondoke katika maana ya jihad ni mfano wa kauli ya Mtume sallallahu alihi wasallam pale ambapo alikuwa anaelezea mokaferati zidona kadi mambo ambayo yana yanafuta madhambi ambayo ni madogo madogo akataja isbaahul rudu fil mtu kuwa, kuwa mwenye kushika uzu wakati ambao ni wa kuchukiza wa ila almasajid na mtu kukithirisha kutembea kwenda msikitini na mwisho akasema nini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo yanafuta makosa akasema wantidharu ssalati intidharu ssalati baada na mtu kusubiri ssalayi ya pili baada amemaliza ssalat ile ya mwanzo tuseme umeja umeiswali dhuhris mskitini ukatulia mskitini ukawa unasubiri ssalaya ya asri hapo mtume sallallahu wa wasallam akasema fadhalik ribat fadhalik kuwa hapa mtume ameifanya taqeed kuwa uki swali swala kisha ukasubiri mpaka swala nyingine utakuwa uko katika ribati kwa hivyo kuna jambo ambalo limetajwa ndio likaitwa ribati lakini ikiwa hakuna jambo ambalo litatajwa moja kwa moja ni jihadi na vile vile kalima ya fi sabilillah ikija mutlakan. kuwa mutlakan ni kuwa imetajwa tu fi sabilillah bila ya maelezo mengine zaidi mtu asikwambie maana yake ni kutoka siku tatu kwenda kuzunguka misikiti hasha wala fi sabilillah ikija mutlakan. ama ikija aljihad fi sabilillah mtu asipotoshe maana yake maana yake ni kupigana na saif na makafiri hi ndo maana ya jihad fi sabili sabilillah ila ije Mukayad ipewe sifa nyingine kama mtume asemey almuhajir man hajara man Allahu anhu walmujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah sasa hapa imeonesha kuwa huyu ameitwa mujahid kisha ikapewa ika, akafunganishwa na sifa fulani Yanini, ya nini ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haimaanishi pale utaona katika Qur'ana na hadithi fi sabili lillah uoneni wewe kupiganana nafsi yako katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni maana amu maana ambayo sana ya neno jihad lakini kuna ile maana ambayo ni khas kama vile tulisoma katika fiqhul jihadi kama vile tuliona kuwa maana khas ni ile ambayo ni jihadi ya, ya upanga jihadi ya silaha katika kupigana na makafiri na murtaddin ndiyo jihadi ambayo inajulikana wakati unasoma katika Qur'an uone mm -hmm. tu kauli tu imetaja jihadi ama kauli imetaja fisa wa amtiqu fisa billah yani toeni katika jihadi hiyo ambayo ni ya kupigana na matafiriku. Kwa hivyo hapa ni jambo ambalo nilikuwa naona ni muhimu watu kufahamishwa kwa sababu wengi katika misikiti hii yetu ambayo kila yule ambaye anaingia huwa anapewa nafasi tu anazungumza. Mtu hajienda akasoma, anakuja tu anazungumza mambo yake wengi mtu anakuja anasimama anachangisha na anasema anachangisha fi sabilillah yani fi sabilillah maana yake ni uchangishe kisha hizo pesa uingie nazo jihad katika kupigana na makafiri hii ndio fi sasa angalia mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea nini katika hii milango ya kheri ambayo alikuwa ameitaja kabla ya sadaqa na saum mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea nini rudi katika riyadhus salihin kitabu maarufu sana hakikosekani kila mtaa huko huko ambako si tumetoka kila mtaa hakuna mtu anaweza kukosa hichi kitabu tena alhamdulillah kimefasiriwa kwa kizungu kimefasiriwa pia na Kiswahili mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na abdin ya sumu yawman fi hakuna mja ambaye atafunga siku siku moja tufisa billah wakati akiwa katika jihad illa ba'dallahu bidhalika alyawm illa munizim wanamweka mbali kwa hiyo siku moja Wajhahu hu Sabaina kharifa anaweka mbali uso wa huyu mja ambaye ni mujahid amefunga katika jihad Anamueka mbali uso wake na moto wa jahannam 70 harifa miaka sabini na ile miaka ambayo tunazungumzia akhira si miaka yetu ni miaka yani siku moja ni miaka huko kule siku moja ni miaka je sasa ukiambome kwa mbali miaka 70 kwa siku moja tu ambayo umeifunga wapi katika jihad sasa hii ndio ile fadhla ambayo inaonesha jihad iko juu katika fadhila iko juu katika uislamu hadithi ya pili hapo hapo katika riyaw salihin. hadithi ambayo amepokea abu umama anasema Wamtume mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man suama yawman fi sabilillah yeyote ambaye atakayefunga siku moja katika njia munezingu subhanahu wa ta'ala yani katika jihad ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaq munezingu subhanahu wa ta'ala anamjalia baina yake yena moto wa jahannam Khandak trench kubwa sana anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hii khandak kama baina samai wal ard ni khanda kubwa sana kama vile baina ya mbingu na ardhi siku moja siku moja umefunga katika jihad umepata khandak ambaye ukubwa wake ni baina ya mbingu na ardhi na umekwamia kwa miaka sabini ya akhera mbali na moto yani moto utako uko mbali sana na we. Je ikiwa ni mtu ambaye amezoea Jumatatu na Alhamisi na zile siku nyope kuzifunga katika jihad bali fadhila ya yule ambaye yuko katika ribat angalia subhana allah hata mimi nashangaa watu wana nafasi ya kuingia peponi hivi wakiona kwa macho yao bora tu nia zao ziwe wanafanya mambo kwa ikhlas na Mnyezimu mwawatie tawfik na atutakabalie sote amali zetu amin Mnyezimu subhana huwa taala kwa yule ambaye yuko katika jihad na amejifunga katika ribati ile amali ambayo anaifanya katika ribat haikatiki haikatiki kama alikuwa ni mtu wa jumatatu na alhamisi zile thawabu zake za jumatatu na alhamisi amestushhid ametangulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amali yake inaendelea amali inaendelea ile ambayo alikuwa anafanya alikuwa kila asubuhi akiinuka ni juzuu moja ya Qur'an anasoma kabla ya fajr ama baada Bas, juzu ya fajr basi ile juzuu yake moja inaendelea mpaka kiamishi na ndio kwa maana hii Abu Huraira radhiallahu anhu akaamua kuwa ni bora kwake yeye ni bora kwake awe murabit awe yuko katika ribati kuliko awe katika <coughs> Kaaba inda hajari al-aswad fi lailat al-qadr Yani ni bora yeye awe yuko kwenye ribat kwa sababu ribati ile lailat al-qadr tukiangalia tuko yani tusiingie sana tuangalie tu kwa ufupi ni kuwa ile miezi elfu moja ambayo utapata thawabu zake kwa ile ibada ambayo umefanya kwao usiku yule ambayo iko kwenye ribat si miezi elfu moja ni miezi yote ila saa haya ndiyo mambo ambayo yalimfanya Abu Huraira radhiallahu anhu na mengine zaidi kama haya ya mtu kufunga siku moja tu katika jihad akawa anapata hizi thawabu nzito je kwa yule ambaye ametoa katika jihad nafaka akawa mwenye kutoa Mtume sallallahu Alaihi wasallam anasema hadith ambayo ameipokea Abu Yahya Khurem bin Fatih rabi Allahu anhu anasema man anfaqa <coughs> nafaqatan fi sabilillahi yote ambaye atakuwa mwenye kutoa chochote katika njia ya subhanahu wa ta'ala yani katika jihad kutibalahu kutibalahu 700 very atakuwa mwenye kuandikiwa yani ile thawabu ambayo anapewa ni kama thawabu ya mara saba ya kile ambacho wametoa mara saba na zaidi wafihi mazid mazidi si peponi peke yake hata hapa hapa tu duniani mazidi ni nyingi sana katika thawabu peponi ndio ile ajira na kuwa kubwa zaidi Hai, kwa wale ambao wakati wa mtume sallallahu Alaihi wasallam walikuwa na ngamia walikuwa na farasi wakitoa wale wanyama katika jihad angalia mtume sallallahu Alaihi sallam anasema nini kuhusiana na wao mtume sallallahu alayhi, wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ya buhurera Hizi hadithi kunyariadu salihin ziko chini ya kitabu al jihad ama babu al jihad yani mlango ambao ni wa jihad ambapo hii fi sabili imejulikana kuwa ni jihad haikuwa maana nyingine na ndiyo maana al-Imam nawawi akazitia katika mlango wa jihad sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anabi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله يوتى الذي atakaimfunga yeyote ambaye atakaimfunga farasi wake katika jihad yani farasi wake hayui mwenye kondaa kufanya upuuzi amemfunga yule farasi katika katika jihad iimanam billahi iimanam billahi wa tasdiqan biwa'dihi yule farasi katika jihad amemtoa katika jihad kwa sababu anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na naamini ahadi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa inna shibahu kwani hakika kile chakula cha yule farasi wariyahu na kile kinywaji chake cha kutoa kiu warau sahahu na kinyesi chake wabaulahu na mkojo wake fi mizanihi yaum alqiyam pia hizi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kuzilipa siku ya kiamu sijui ni lipi ambalo tunahitajia kuelezewa ili tuwe wenye kutoa katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio Abdullah ibn mubarak Abdullah ibn Mubarak alikuwa na sahibi yake ambaye anaitwa Fudhayl ibn Iyyaf Abdullah ibn Mubarak rahimahullah alikuwa ni mmoja katika wanazuoni wa hadithi wakubwa sana akawa mwenye kutoka kwenda kwenda katika jihad kinyume na wakati wetu wa sasa wakati wetu wa sasa unasikia mtu anasifika katika ilmu ya hadithi mtu anasifika katika ilmu ya dini lakini katika saha ya jihad hayuko tena wakati ambapo jihad ni fardhu ain jihad ni fardhu ain katika zama zetu kwa nini kwa sababu maadui wako katika ardhi za waislamu hapa tunazungumza ile jihad ambayo inapiganwa siku kuwa tunatoka tunaenda ardhi za makafiri la Abdullah ibn Mubarak kutoka kwake kwenda jihadi ili ni jihadi ambayo ni kwenda katika nchi za makafiri Sheikh mkubwa sana wa hadith alipofika kule akamwandikia risala swahibi yake ambaye ni fudail ibn Iyadh rahimahumullah Ndiyo, ile na ya abdul haramain hii nashid shida na muelezea fudail ya abdul haramain lau absartana la alimta annaka fil ibadati tal'ab yani ungetuona wewe ambaye unafanya ibada katika haramu mbili na madina Yaani hutoki katika haram. Kazi yako ni ibada katika haram. Ungetuona, ungeona hiyo ibada ambayo unafanya ni mchezo tu. Takbiri. <tipil> <tipil> Allahu Allahu Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. <tipil> Ni mchezo unafanya. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye yale mashavu yake Mankana ya yakhzub khadahu bidumuihi yule ambaye mashavu yake yamealowesha kwa machozi na wengi sana wengi sana katika waislamu mtu amezaliwa amefanya ibada miaka ame yote hiyo lakini hajawahi kutoka tone moja tu la chozi tone moja tu hata kwa kujiliza yani ni ajibu subhanallah Alam yaani lilldhina amanu an taksha Yani haijafika wakati iwe nyoyo zetu zitakuwa zenye kulainika kwa sababu huwezi kulia ila moyo wako umelainika. katika kumcha Mnyizimu Subhana wa moyo ukiwa mgumu hu, huna athari yoyote Qurani inasomwa huna athari yoyote Sufiani Thauri hi aya Sufiani Thauri katika wanazuoni ambao walikuwa wakubwa sana na alikuwa mmoja katika wanazuoni wa fikhi Sufiani Thauri anasema katika kuelezea ile historia yake anasema hii aya alamyani lilladhina amanu an taksha Hii aya ameisikia wakati alikuwa anakunywa tembo roho ikamgonga ikamdunda sana akaacha angalia mtu iko katika mashe lakini aya tu amesikia imesomwa ikamtia hofu kubwa sana akaacha kunua tempo akarudi msikitini akawa anaswali swala ya fajr swala ya fajr swala yake ya kwanza amerudi kuswali imam imam Anaswalisha akaso tena hiyo hiyo aya alam yaani lil amanu an taqsha yani angalia ule ujumbe ambao unakuja mpaka iwe moyo uko hai ndio utaona Mwenyezi kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuzindua uweze kuingia katika kuongoka na ndio Sufyane fauria akawa mwenye kuongoka imefika wakati mpaka Sufyano Thauri alikuwa akiona Maasia akiona Maasia anaathirika akiingia chooni wakati ana anakidhi haja yake kwa kukojoa mkojo wake una unatoka na rangi ya damu ile athari ya kuona Maasia tena wakati wao ilikuwa ni Maasia ambayo wakati wa sasa nafikiri hata angekuwa hana hana mkojo angekuwa kikojoa damu ile masiya vile ameenea katika asiri yetu angekuwa nakojiwa damu lakini ya, alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala tunamuomba atuthibitishe na mm -hmm. awe mwenye kutuletea nusara mm -hmm. katika ardhi hii ya Kiislamu ya Somalia mm -hmm. Wallahi ni, ni kheri kubwa sana kuwa tangu mtu awe amekuwa mwenye kufanya hijra akaingia katika ardhi ya Somalia Hujawahi kukutana na mwanamke ambaye yuko uchi? Hii ni neema kubwa sana nitakana tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kila wakati. Macho macho yako Tume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwa pia macho Uwayanazini Watu wanaangalia mpaka yani katika darul kufur upaka kuangalia mwanamke amepita mbele yako mtu ameghafilisha Anaangalia tuna watu hata hawaoni kama ni, ni kitu. Kila mtu anamwangalia vile hame, vile amevaa ni kama amevaa nguo pili. Hana tofauti na mtu ambaye yuko uchi. Kila mtu anamwangalia na watu wanacheka na kuna yule ambaye atatoa komenti yake kuhusiana na, na mavazi yake na nini. Yaani watu hata haiwaathiri Sasa vipi maasi ya watu wameridhika nayo? iwe Qur'ani itawaathiri. Haiwezi kuwaathiri mpaka wae wataondoka katika mazingara kama yale ya uchafu ndio Qur'ani iweze kuwaathiri. Al-Imam Shafi'i رحمه الله anasema nini? Shakautu ila wa kinsu ahifzi. Ameenda kumshtakia shehe wake kuhusiana na hifzi yake imeanza kuwa ina matatizo. Vile alivokuwa kihifadhi sasa kumeanza kutokea matatizo. Aliambiwa nini na shekhi wake fa ni ili ila tarkil maasi Akaelekezwa kuwaache maasi Ni maasi gani alimamu Shafi alikuwa akifanya Basi ni ile kuwa hayo ambayo madogo madogo hayo ambayo yalikuwa yanaonekana Hayo ndio yamepita yamemchanganya akili yake wakati wa sasa Ndiyo unaona watu darsa ndogo sana mpaka mtu wakaina na makaratasi na vitabu a na nani basi hifadhi hakuna kwa nini maasi ya mezidi nasa yale maasi yakiondoka hifadhi narudi angalia shekhi wake anamuambia nini wa akhbarani anna laa manur akanielezea kuwa hii ambayo oo nataka kuhifadhi ni ilmu na ilmu ni mwangaza ni nur Allahi, muangaza, wa nuru llahi la yuata li na ule mwangaza wa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala ile ilmu kuhusiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipewi kwa yule ambaye ni Kwa hivyo ukiingia katika masia, inapunguza ile hifadhi yako. Ni bora zaidi tukiwa tuko mstuni kama hapo. Hakuna maasi ambayo unaona, hakuna maasi ambayo unasikia na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja sampuli mbili za watu kabla ya kiyama alipoelezea kutafika zama fitina itakoeenea ushirikina, kufuru, maasiya. Yameenea yamekuwa ni mambo ambayo ni ya, meenea, ya amba kawaida. Akasema watu wawili yake ndio watakuwa wamehifadhi dini yao. Yule ambaye atashika silaha aingie katika jihad na mtu wa pili yule ambaye ataingia katika msitu awe mwenye kuepukana na ile fitina. Ameingia ndani ya msitu amekaa peke yake. Nasalhamdulillah Mwenyezi Mungu ameturuhusu sisi na nitakikana tumshukuru sana. Hii sisi katika bidii yetu ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchanganyia zote. Takbir Allahu Allahu, akbar. Allahu, akbar. Allahu akbar. Kuwa tuko katika jihad na hivyo hivyo tuko katikati kati ya msitu tumeepukana na kila aina ya fitna man, na, na, na maasi na shirk na kufru na upotofu wote tunangojea nini kupambana na makafiri Ima nasru wa imma shahada yani unasubiri una ile siku ambayo mnyezimu subhanahu wa ta'ala atakuruzuku shahada na tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku sote shahada Amin. hata kama ni kwa wakati mmoja kwa sababu hata ashabul ukhdud wote walipata shahada wakati mmoja. Hili si ili ni jambo dogo sana mbele, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sote pia tuweza pata shahada mara moja. Amin. Na ikawa tumetangulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na akawa ameridhika na sisi. Hili ndo muhimu watu kulizingatia katika katika dunia kutengeza akhira yao. Fubel bin Ayaz alipoambiwa kuwa mashawu yenu munayalowesha kwa kwa machozi Abdullah ibn al-Mubarak akaendelea anamwambia fanuhuru na tatakhaldabu bidimai yani hizi shingo zetu huwa zinaloa damu Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. mashavu yani nyinyi ni kulia mashavu yale mume ajaza machozi sisi shingo zetu tumezijaza damu. Na hii ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa mwili wako utaweza kupata majeraha kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utakua muigiza Mtume صلى alaihi عليه sallam kwa sababu Mtume صلى alaihi عليه وسلم ameingia ndani ya kaburi lake ili hali ya kuwa ana majeraha katika mwili yake kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sote Insha Allah Mnyizimu Subhana wa Taala tuwe wenye kuadhibiwa kwa ajili ya dini yake mm -hmm. na tuwe wenye kupata majeraha kwa ajili ya dini yake mm -hmm. na tuwe wenye kuwa thabati katika dini yake mm -hmm. mpaka tupate shahada zetu. Mm -hmm. Hii ndiyo njia ambayo ni wanaume kama vile Mtume sallallahu Alaihi wasallam na masahaba walikuwa wanaume wakaweza kutawala hii dunia. Hii ndiyo njia peke yake. Kwa hivyo Abdullah ibn Mubarak anampatia nasiha Fudail bin Iyad, kuwa ondoka huko katika hizo haramu mbili watu ambao haram, ukisikia haramu mbili ni kuwa ya Madina Masjid nabawi ukiswali swala moja ni kama umeswali swala 1000 swala moja tu sababu zake swala ya maka katika Kaaba katika Al-Kaaba swala moja ni kama umeswali swala laki moja lakini anaambiwa ondoka huko huko ni kama unafanya mchezo Njoo huku ujue uislamu unatakikana usimamishwa kiasi gani Kisha akasema man kana yut'ibu khailahu fi bathilin kwa yule ambaye ana anashughulisha ngamia wake ama farasi wake katika batili papo hiyuluna يوم السبيحه abu. Kwani farasi wetu siku ya asubuhi wa mapambano wakati wa mapambano huwa wanataabika. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema chakula chake, kinywaji chake, kinyesi chake, mkojo wake zote zitatiwa katika mizani siku ya kiyama uwe mwenye kulipwa takbir wow. Allahu huyo Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! ni farasi na katika zama zetu tutawaambia mfano wake ni yale magari ambayo yanatumika mtu anatumia gari lake kwenda disco mtu anatumia gari lake kwenda kufanya upuuzi na kutongoza wasichana lakini magari yetu huku hukutana na miba kukutana na risasi kukutana na mab hilo ni gari sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa kweli unataka kutoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mujahidin magari watumie magari wewe wewe kaa huko huko endelea kutafuta dunia lakini insha Allah ili tanguliza basi kidogo ya akhera watumie mujahidini magari kwa sababu wanahitajia magari wakati mwingine watu wanatembea wiki mzima watu wanatembea tu kwa nini kwa sababu magari ni kidogo lakini hivyo hivyo kwa hiyo hiyo shida na dhiki jana tumesoma usiku kwa wale ambao walikuwa katika darsa ile darsa ya usiku ambayo tulikuwa tukisoma katika ghazwa ya Tabuk. Farasi mmoja alikuwa anatumika na watu 18. Farasi mmoja tu, masuhaba kadhaa wanatumia farasi mmoja kwa kupishana. Wengine watembee, yule damu yake mfika naye hapande, apumziki Wakawa njiani wakula mpaka majani. Kwa nini? kwa sababu ile infaq ya jihad watu walitoa wakatoa lakini jeshi ambayo ilikuwa imekusanya masohaba Elfu 1030 ile infaq kawa Ndiyo watu wamejitahidi katika kutoa lakini haikutosha na ndiyo maana walikuwa wanatembea wakila mpaka majani kisha hao, hao ngamia na farasi ambao walikuwa ni kidogo Wanataka kuchinja ngamia bado wanahitajia chakula na wanahitajia kumpanda angalia dhiki ili, vile ilikuwa wanaenda kupambana na nani na Roma wakati hiyo Roma Akitakabar kama vile Amerika anatakabar. lakini juu ya dhiki tutaona insha Allah. singependa kumalizia hii ghazwa ya Tabuk tutaona darsa yake ikifika ilikuwa vipi hiyo ghazwa ya Tabuk huyo Mroma aliona mambo gani na kukatokea nini? Muhimu ni sasa huyo ambaye anatakabara ambaye ni Muamerika ameonyeshwa mambo gani na mujahidini. Juu ya kuwa mujahidini. wako kwenye viki, kazi yao ni kutembea, chakula chao kiko mgongoni, silaha yao iko mgongoni. Hawana kifaru, hawana gari, hawana nini? Afghanistan, hawana ndege, hawana Nchi ambazo zitawapatia Nusra Nusra yao inatoka kwa nani Allah. Allah Subhanahu wa taala na ukimtegemea Allah Subhanahu wa taala hata uone uwe unadhiki vipi nusara utapata Amerika liingia na jo Afghanistan baada ya miezi miwili mitatu baada ye kuingia Bush akasimama Amerika akasema Mission accomplished. Mission accomplished. Sasa tuenda kumaliza mwaka wa 9, hajui atatoka vipi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, atatoka vipi. Kwa nini? Dharbun <coughs> mustamir. Yaani ni dharba ambayo haikomi. Watu walitoka wakakuachia niki. Siwe wataka hizo town na upige domo. Aya domo, lakini dharba sasa ndiyo inaanza na itakuwa mustamir na hivyo hivyo mm -hmm. kichapo kinaendelea mpaka bendera ya la ilaha illa allah iingie kila kona ya hii ardhi takbir ah. allah huwa hivyo tumeona infaq tumeona infaq ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam ametajia katika abwabul khaif katika mwanzo wa hii hadithi tukaona katika katika jihad infaq inafanywa vipi na saum unapata vipi zile daraja zake sasa angalia ili tufahamu kwa nini jihadi kawa nidhru wa tusanami alislamu mtume sallallahu alihi wasallam anaelezea kuhusiana na mujahida anasema katika hadith ambayo ameipokea Anas tena pale pale mimi nawarudisha ili watu tunatarajia hawatokuwa na hofu mpaka ya kuwa hawaezi kutafuta CD wakaangalia darsa maanake kuna Waislamu wameingiwa na hofu Nafikiri hata hizi CD ikiwa zitawafikia watakataa kuangalia tunatarajia kuwa mutaangalia kwa hivyo tunawatuma tena huko huko katika riadhu salihini kitabu ambacho kubwa sana kitabu tu volume moja kinatumika na kila mtu rudini katika huo huo mlango wa jihad angalieni hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo alimpokea Anas radhiallahu anhu ma ahadun yadkhulu aljanna hakuna mtu ambaye ataingia peponi yuhibbu an yarji'a ila dunya anapenda kurudi duniani wala huma ala al min shay'i nawe hana chochote katika hii ardhi hana chochote yani mnyeziungu mimi nirudishe duniani na ushitaki si, hayo Sijui nilikuwa na nyumba Sijui nilikuwa na utajiri Sijui nilikuwa na uongozi hataki illa shahid isipokuwa yule ambaye ni shahidi yatamanna yatamanna hazi ila dunya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema isipokuwa huyo ambaye amekufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume anasema yatamana anyarji ila ad-dunya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu arudi duniani Kwa nini? kwa nini? Anasema anatamani arudi duniani fayuktalaashara marati awe mwenye kuuawa mara kumi na zaidi mara na zaidi awe mwenye kuuawa kwa nini limaara minal karamati kwa lile ambalo ameona baada ya kupata shahada akaingizwa peponi akaona ule utukufu limaara minal karam ule utukufu ambao ameona peponi akaa wa wanatamani arudi tena au wae arudi tena wae kama vile alivotamani nani yes. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ambayo tumeiona jana Mtume akisema la wadid la wadid an aghzu wa faqtala thumma aghzu wa thumma aghzu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam pia yeye mwenyewe anatamani angekuwa mwenye kupigana awe atakufa kama shahidi afufuliwe tena apigane tena na tena na tena, na tena. kwa nini limayara min alkarama wa fi limayara min fadli shahada katika riwaya nyingine kwa lile ambalo wameona kwa ile fadhila ya shahada takbir allahu sasa ndugu zetu hii imani si katika kutamani imani haiko katika kutamani wala uislamu sikutamani wewe siku zote umekaa tu watamani ni vitendo ni vitendo ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukae tu useme mimi natamani mimi natamani kwenda jihad sidii mpe ishatoka ya jihad nileteni niangalie unaangalia bas wewe umeridhika tu na kukaa kuangalia sidizi za lazima utaharifu uweze kufika katika ardhi ya jihad kuna bwana mmoja Masha mashaallah ananizimu kwa mtakabalia amalia yake miongoni mwenu tu singependa kuelezea ni yupi lakini amenielezea vile alivyokuja alikuja kupitia njia ya kiunga akashika akatiwa ndani akakaa ndani siku alizokaa mwisho wakaona hawana hatia na nini lakini si mambo ya hatia na nini hii ni kadari ya Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa anamtia kwenye mtihani akaachiliwa alipoachiliwa akirudi hakurudi akakaa akaanza kufikiria sasa itakuwaaje a, -a. alirudi akaanza kuchukua gari ya kwenda njia nyingine akaenda akapitia njia nyingine na akaingia somali sasa angalia Hawa ndio watu ambao ni wa kweli katika nia zao. Juu ya kualishikwa na kashukiwa lakini alipoachiliwa hakukata tamaa. Hakukata tama kabisa. Na ndio kijana ambaye mnamjua kila mtu amesikia kisa chake. Yule Tariq ambaye ametoka South Africa. Kila mtu anamuelezea ye hey, hey, ye hajali maneno yake hey, alipotoka South Africa alikuwa anajua hatorudi. Yaani ile pesa ambayo alikuwa amechanga ilimfikisha pale ilimfikisha ikabakia sasa ye ni kuitisha lift. <clears throat> hajafika, hajafika hata nusu ya njia ameanza kuomba lift. Na huyu kijana amesimama msikitini South Africa, akaambia matajiri, nyinyi mna pesa, hamtaki kwenda jihad. Mimi sina pesa na tukakwenda jihad. Simuni kateti tikiti mi niende zangu jihad. Hakuna mtu ambaye hata alitaka kumsalimia baada ya hapo. Waliona huyu sasa huwa tushikwe sisi tuwe ni wasaidizi wa matororisti. Subhanallah. Kijana amesimama vizuri sana mbele ya msikiti. Watu wakawa hata hawataka kuzungumza naye. Lakini alikuwa na rafiki yake ambaye pia amevuka wako pamoja. Nilikuwa naye pamoja baidoa alikuwa akituelezea akituambia wao hata barabarani walikuwa wakiitana terrorist, terorist, terorist. Vipi hali Salamu yani hizi ndio salamu ambazo ni za wanaume ikiwa kaafiri amekubaliweni terorist kwa nini ukatai na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amekuita hilo jina moja kwa moja itaneni ma na ili mimi nawaambia huko ambako muliko katika daru Kufur itaneni materorist? takbir wow, ah, Allahu Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea wazi kuhusiana na fadla ya jihadi. na ndiyo jihadi ikawani zeri watu sanami li Angalia sasa hadithi ya mwisho ambayo ningependa kuitaja na na warudisha tena huko huko katika kitabu gani? Riyadu salihin kiko na tusije tukaambiwa hawa hizi ni hadithi zao tu manake talafia khabitha ni, ni watu ambao ni khabitha kweli kitabu mimi nimewaeleza Si wapi vitabu vingi kitabu hicho hicho kimoja hizi hadithi zote nimetaja kiko katika hicho hicho kitabu Riyadu ssalihin Rudin Anasema katika hadithi ambayo imepokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu Mtume sallallahu alayhi sallam, Abu Huraira anasema Marra rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi Mtu katika maswahaba wa Mtume صلى الله wa وسلم alipita bishaa bin fihi uyaina min ma in azbat. Alipita katika kichaka ama katika bonde ambalo pande mbili kuna milima akapita ile sehemu akapata kuna chemchemu ya maji ambayo ni maji matamu sana sehemu ambayo haina watu kabisa Syab ni kama kichakane huku msituni msituni na kuwe pengine kuna kama, kama vali hivi ndio inaitwa shea hapo fa ajabathu hi sehemu ikampendezea ikam mno sana huyu bwana kala akasema fa kala akasema lawi utazaltu nnasa Lau ningejiika kando na watu fa fi hadha shea niwe mwenye kukaa katika hii hii sehemu hichi hichi kichaka ama ndani ya hili jangwa walan af'ala hatta asta'dina rasulallah Allah alayhi wasallam lakini sitokuwa mwenye kufanya mpaka niombe idhni kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fa zakara dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wasallam aka mwenye kutaja hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Fakala, mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu la tafal usiwe mwenye kufanya hivyo kujiweka kando na watu iwe hey, kazi yake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na amepusha watu na shari yake mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza akamwambia kama ni kwa sababu huyu bwana alikuwa anatarajia kuwa niheri ambayo ameikusudia niheri kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam awe mwenye kumpa ruhusa aewe kutekeleza ileheri yake akamwambia ya fa inna maqama ahadikum fi sabilillahi afdalu afdalu kwani kisimamo cha mtu katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yani katika jihad afdalu mm -hmm. min salatihi fi baitihi 70 amen ni bora kuliko swala ya mtu nyumbani kwake miaka 70 takbir wow. Wow. Wow. Wow. hapa hatuzungumzi zingatieni hapa mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema swala ya mujahid ah -ah. amesema kisimamo cha mujahid katika jihad katika jihad kisimamo chake ni bora kuliko swala ya mtu ndani ya nyumba yake miaka sabini. <tipansi> je swala ya mujahid swala ya mujahidi itakuwa vipi <tipansi> mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea ala tuhibbuna an yaghfira allah lak je nyinyi hamupendi niziungu subhanahu wa ta'ala awe mwenye kuagufiria wa yudkhila janna na awe mwenye kuwaingiza katika pepo Hili toba ni jambo ambalo liko wazi. Jambo ambalo liko wazi kuwa tunataka Mwenyezi Mungu awe mwenye kutuvufiria na awe mwenye kutuingiza katika pepo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ukhzu fi sabilillah. Piganieni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia ukhzu fi sabilillah. Piganieni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tukaenyomwa? itabidi tusimame na saifu tupigane katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha akasema Mtume sallallahu alaihi haya maneno hu yanarudiwa sana sana nikichembe katika hii hadithi haya maneno ni muhimu sana kila mtu ayazingatie uzito wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man qatala fi sabilillah fu aqanaqa wajabat lahu aljannah Yeyote ambaye atakayepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fuakanaka fuakanaka ni mdamu dogo sana fuakanaka wanazuoni wa wanakuelezea ni katika kukama kumkama yule ngamia kumkama yale maziwa yake si lile titi walikivutwa akiachiilia akivuta kukama yule ngamia vile anakamba ama ngombe ukimkama hivi unavuta lile titi kisha unaachilia kisha unavuta sivyo hmm. sasa fuaka Naka ni ule muda ambao umeachilia kisha ukashika tena yani baina ya kule ku, kuvuta mara mbili hapo baina hizo mara ya kwanza umevuta umeachilia ukienda kuvuta ya pili ule muda ambao uko katikati hapo ndio fuaka takbir allahu akbar Mankata qatala fi sabili llah fuwakana yani yote ambaye atakayepigana katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa huu muda mfupi sana wajabat wajabat lahul janna pepo inakuwa ni wajibu kwake ni wajib kwake Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar atujalie minal ladzina yuqatiluna fi sabilihi kua qanaqa. Amin. Allahumma ameen. wa Taala atujalie miongoni mwako. Na atujalie tuwe wenye kupata shahada kwa haraka sana. Maana hii dunia pale imefika. Tena mhusio na wasiwasi ndugu zangu. Nusara Mizimu Subhana wa Taala ametuahidi. nusra tutapata. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Uislamu ndio utakuja kutawala hii dunia. Ima iwe Mnyeezimu ngametuandalia kwa tutaiona. Lakini hata ukistushid sasa hivi jil iko. Mumeona ile CD imetoka Uzbekistan. Watu walikuwa kishangaa Somalia wanaona watoto wanatreiniwa katika kupigana, mtu anashangaa. Kumekuja sidia kutoka Uzbekistan, watoto miaka mitano sita na anakushikia AK. Hii ndiyo jil hii ndio generation ambayo inakuja ya kushughulikia makafiri. Mwenyezi Mungu atujaalie sisi tupate shahada yetu kwa haraka tuweze kuingia katika janna. Atujaalie so na hata wale ambao hawajafika. Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala tunamuomba Hawajalie wale wenye kufika katika jihadi. waweze kupata shahada. Hmm. Na mtu asikudanganye ati o Hakuna jihada, hakuna nini wallahi Yale mambo ambayo tumeyaona katika jihada Subhanallah utashangaa Watu unaona Minta nitawapatia mfano mdogo tu sana Abdur Rashid Ghazi alipoo katika msikiti wake alitoa khutba Kambia watu na akaambia dunia mzima kuwa shahudieni tumewafikishia tumewafikishia risala kuwa sisi tuko katika haki kwa nini kwa sababu walikuwa wamezingiwa msikiti wao katika kupambana na jeshi ya Pakistan kukauawa baadhi ya wanafunzi wao <tabu> nafikiri walikuwa 1 kama sijakosea wakachukuliwa Sheikh Abdul Rashid Gazi rahimaullah nizam wa wote. Mm -hmm. Wakaingiza ndani ya msikiti. Wakakaa ndani ya msikiti zaidi Wamefanyiwa hisara katika ule msikiti masiku kadhaa. Ile miili ikaanza kutoa harufu ya misk, harufu mskiti ukawa unanukia ajabu. Na ndio maana walisema hawataweka silaha chini. Wakapambana mpaka wakawa wenye kupata shahada katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah. Mwenyezi Mungu wote. Kwa hivyo haya ni mambo anasema yoyote ambaye anashaka shaka aje ndani ya huumskiiti. anusie hii harufu ambayo iko katika huumskiiti. Haya manukato ambayo yako katika huumskiiti ndio atajua tuko katika haki. Wangapi katika mashuhada tumeona wanapigana mtu wakati anapigana sura yake uwa ana hasira sana ya kupigana na murtadin na makafiri. Lakini wakati ya Mustushid, sura yake unaiangalia hata utasema huyu bwana huyu ni kama ni kama bado hajafa. Ametabasamu. Mmoja katika maikhwa Mogadishu alielezea watu kuwa mimi mtastushid leo. Jana usiku nimelala, nimeota jina langu nimeona limeandikwa mbinguni. Na hiyo siku ambayo amesema anastushid watu wakapigana na akawa mwenye kustushia. Ngapi hivi visa viko vingi sana. Lakini hivi visa Mwenyezi subhana Subhanahu Ta'ala haya mambo anatuonesha sisi tuweze kutulia nyoyo zetu. Lakini kwa wale ambao wana maradhi kwa sababu sisi Kitabu Allah na Sunna tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zinatutosha. Kitabu cha Mwenyezi kina kinatutosha na suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam inatutosha katika nini? katika kubainisha na kufata haki. Haya mengine ya ziada ni kama mtume sallallahu alaihi wasallam ile miuji ambayo alikuwa analetewa ilikuwa ni ya kutoa shaka katika wale ambao bado nyoyo zao zilikuwa na shaka katika makufari. Wanaonyeshwa kama mbedwi. Mbedwi amekuja anawambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam mimi ni mtume mwenyezi mgu niamini. Akasema ni jambo gani utanifanyia niamini kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam akaita mti Mti ukaja mti ukamshuhudia huyo mbedwi mti unazungumza unamwambia huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Takbir <tuhu> Hii wa ilikuwa ni miujiza mingi sana mtume sallallahu alayhi wasallam wamefanya lakini yale ambayo sisi tunaona katika jihad ni katika karama Mjeziimu subhanahu wa ta'ala ili tuweze kutulia nyoyo zetu Nyingi sana na yule ambaye anashuku aende atafute ambayo ameitoa darsa Sheikh Abdullah Yusuf Azam kuelezea ile zile karama ambazo ameweza kuona katika jihad. Kwa hivyo ndugu zangu wa nilikuwa natarajia e, hadithi tutaimaliza leo lakini kuna kipande ambacho ni muhimu sana cha mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema <laughs> mwisho wa hadithi ala ukhbiruka bimalahi dhalika kuli jeeni sikufahamishe kile ambacho kitaweza kumiliki yote haya kuntubala ya rasulullah fa bilisani faakhatha bi, bilisani kesho tuje tuangalie natuangalie hali ile ambayo iko katika darul kufur maanake napenda sana kutoa mifano ya daru kufur kwa sababu huko ndio tumeishi subhanakallahumma wa ashadu an la ilaha mkina nani nini hakuna kitu yoyote utapata huko Yenu kujinjo mnajinjo idadi ninini, nini? Wachaneni na hiyo mtaa. Wachaneni na hiyo mtakujeni. Kujeni huku jama, Tupate kitu ambao kwa maana sisi milele jamaa. Njooni. Eh? Bame nini nini bame? Bambi. Peti. Koncho nini jama, jamaa? ore Johnny, orre, ninini, ore? Mwambie wale wachaneni na mambo ya bonda jamaa. Eh? Wachaneni na hiyo mambo ya huko bana msimsidanganye na makafiri. Njooni sasa muone dini na muone utamu wa Uislamu. Hii ndio utamu, utamu wa imani. Allahu Akbar, Allahu, Akbar. Allahu Akbar. Akbar, Njooni jamaa. Basi tupna muje huku jamaa tuwe pamoja na nyinyi. Maana sisi ile yani utamu tumeona katika iji jihad jamaa tutaka tuwe pamoja na nyinyi. Allahu, Allahu Lakini nyinyi mkiwa kule sisi yani tunalala huku lakini pia tunabado raha ile raha yani mpaka muje mabratha. brother daktar ni nini daktar njoo huku njoo bana yeah? Wacha kupoteza wakati yako doktora hapo kwenye hiyo mtaa mabradha zako wote wako huku yeah? na ndugu yako yule kwamba mlikuwa mnapendana naye sana swale rahimahullah sasa hivi tunasema ni rahimahullah sasa hivi atuseme ni swale tunasema swaleh rahimahu allah na inshaallah biidhnillah hata sisi mnyezi mungu tunamuomba takabalie na turuzuku shahada amen tutanana naye ya, Amin. Amin. Amin. Yeah. Amin ya yeah. Rani. maisha yetu hizi vitu ziko hapa ndani niweza zitumalize sisi ama hii dini itasimama raia tauhidi ama hizi vitu ziko ndani hapa ndani kuna vitu ziko ndani ndio janna yetu hapa kama nyinyi kweli unapenda dini yenu basi ni mutoke, muje mupigane kwa sababu mtume sallallahu alaihi alipigana. alipigama na maswahabu walipigana. kwa hivyo sisi mkina nani uislamu wetu bana ni uislamu wa friday tu jamaa uislamu wa ramzan tu jamaa na kuandamana andamana hakuna maandamano jamaa maandamano hii kitu hii ndio msema kweli tukatilu humbi bisayf